Kati Posuru, gaztibeltzaiko ez detxeko kide gaixo Donostia zinemaldira bilan, eraman dituzue bilanen atzean, izan zarete, alde batetik Josu Martinezen jainkoak ez dit barkatzen dokumentalean parte hartu baitu zue, bai eta adabaki ekoiztetxarekin batera, gure oroitzapenak firmaren ekoizpenean ere zuen alea ekarri duzue, urte bat baino gutxio, sortu duzuela gaztibeltza ekoiztetxea eta dagoeneko lehen emaitzak ikusten ditugu, az esarrera gindu zuen, euskal zinemaren panorama Bai, guasiginan dola urteg dibat, bizarri sikifite pasada fait des pas chada Jadanik, uh, ukangin nituen proposamen batzuetan, haipatuituzun bifilmoietan, asigira bereala koproduktore gisa, asigira, eh, ez gira gu ekoizle nagusiak, beran bereala asigira, uh, sudurra sartzen uh, ekoizpen batzuetan, eta gainera, uh, ala, bon, izik interesatzen gintuzen uh, proiektuak ziren, orta ko onartu genituen, eta sajera uh, ona guretzat, zinemaldian izan baigira, lehen urtetik jadanik, horbaiginen oh, eta ikusten bajnetik nola pasatzen den. Galde undia bazelaren seinale. Izan ditugu proposamenak, hauek ziren uh, ukanditugun uh, batzu, ukanditugun lehenetarik eta gerostik, ba ditugu beste proposamen batzu. Basen, bada galdea, bazerako behar bat, eh, meni perxaldean, eko izpena piskabat asia da, baina bada uh, oinu ainet egiteko, eta koproduktzioetan uh, lan egiteko, ere proposamenak ortako ukaiten ditugu, uh, lan egiteko uh, mugaz gaindiko uh, koproduktzio gisa. Horain arte uh, beti... Muga bat da, geiteko eh, uh, beti izan da uh, arazoak sohtu dituen uh, muga hori, mainan hor guk nahi ginuke erabili muga hori, eta eman uh, alde positibo bat, egiten albaita uh, mugaz gaindiko pro koprodukzioa, geiten izun bezala, egiten nahi du uh, elkartu egualdeko eta ipajaldekoak eta erabili batek. Bere aldeko finantzamenduak, bai Euskaregian berean direnak, eta gero kanpoan direnak, Frantzian edo Espainian. Eta aldeoktatik ditugu proposamenak, eta gero manaketarako, ere gero aipatuko dugun sailerako. Bai, hori da, ekoizpeneaz gain, edapenean ere lan egiten baitu zuzue, bi adar hoiek izango dira, pixkat gaztibeltzaren uh, hildo nagusiak. Bai, horiek dira, ditugun bilduak bi, bi biak importanteak baitera, zinemaren, uh, e, e, garatzeko ipajaldean, E, azkartzeko eta egonkohtzeko. Banatzaile gabe sinemaretara teltzea da, beraz gu haurek eginen dugu banaketa. Eta gure helburua da ipajaldeko sinemetan sohtzea sare egonkoht bat publikoa handitzea, eta gero Euskal Ejitik aratago, ma, hori e, pejaldean izaita, egualdean jadanik egina baita, eta gero Euskal Ejitik aratago, frantziaraterena ditugu eraman filmak, eta ezagutarazi Euskal Cinema, eta bo, guk eginen dugu, banatzaile batzu interere beste banatzaile batzu interesatzen Ma di Af Frantzian hain batu be. Ja nahi du e, jakastal lohtuko duen zinema e, bat dela baina gure helburu hori da bateak irkitzea eta bidak egite aurttaako egiten dugu zinemarrendko e, tuki bat egiteko e, publikoaren dana. E, donostia Zinemalalia aipatu dugu e, azpimarratzekoa da Donostia zinemaldiarekin ere hartu eman berezi bat sortu duzuela partai deza alarran badaiteke. daiteke hemendig goiti urtero urtero e, euskal ekoizpenak biltzen dituen zinineira tara Iparraleko filme bat ekarriko baituzue Iparraleko zine aretoetara? Bai, e, hori da, egin behi dugun bat aidetza bat aiekin, aiekin eta nahi ginen zerbait egin emengo e, e, zinemaldiaren e, zinemaldia unat, unat ekartzeko ere. Beraz urte guzi ez egin bezala zinemaldiko film bat ekartzeko dugu. E, Zaiten da zinemirakoa, baina orain euskal filmak ere, zorionez, azte hasiak dira ateratzen zinemira xailetik ere, Importantea da, sail hori biztan da, emaiten baitu uh, toki berezibat euskal zinemaren zatek, egiten dut indak berezibat gen inguruan, baina nasiak dira ere beste sailetara joetan. Uh, zuzendari begiak, edo sail uh, ofiziala, eta, hala, eko dugu, handoko orteetan, beste sailetara tere nola, nola pasako dituzten uh, euskal Ekoizpenak, beraz, euskal eko izpen bat izan den da, oroko horki zinemaldikoa, aurten oh, oh, hasten gira gure oroitzapenekin, Eta, dudan urtean, uh, ikusiko dugu, haien haien uh, uh, proposamenaren arabera, zain filmekariko dugun. Haurtean, asigira uh, gure guk uh, ekoizpenean partartu dugun film batekin, edudan urtean, izaiten alda, beste... Beste ekoizle batena, guk ez parte hartu, ala ere, banaketan, hori azpe nahi nuke, banaketan ez ditugu bakarrik gure filmak banatuko na ditugu ere beste parte hartzen ez dugun film batzu ere banatu. E, asiko gira hor sinemaldiko batekin, baina beste batzu banatuko ditugu ortean zeh, izanen ditugu, iru, lau, lau film, ukaiteko erregulartasun bat uh, sinemetan eta sinemako programetan publikoa, publikoarentzat. Gore Gure oroitzapenak filmak ipatu duzu, Joseba Sarri honan dearen uh, obra litoerarioan baina narrituriko luzemetraia da, a, ama bilaburrez osaturikoa, iparraleko zine aretoetan, astelen ontati goiti, ikusten alko den filma da, doni bane garazitik hasi e, sortzi zine aretoetan, erakutsiko baituzue filma baina ez hori bakarri, gaualdi bereziak ere baitira, gibeletik. Bai, hori uh, antolatzen, uh, antolatu dugu uh, cinemai esker, sinemekin hasi dugu uh, elkahlan bat uh, banaketarentzat, zat, espikatu diegu gure proiektua, eta hori kusi dugu uh, uh, gure, gurekin direla, uh, Euskal Sinemaren uh, banaketaren dako, meubilizatuak direla, indak berezibatek giten nute horretarako, eta haiekin uh, koordinatzen dugu, eta antolatzen uh, gaualdi egutegi hori. Lorretu dugu cinemai, Antxu guziekin lan egitea, eta biziki konten gira haien mobilizazioaz. Bo, izan enda, ipajaldeko e, cinema independente guzietan, xalbu bon, dugu bainan viajitzekoan ez da posible izan. E, izan duterako zuzendari aldaketa bat, eta bon, momentuan e, berk antolatzen dira, eta ez zuten horako animaziorik antolatzeko e, tokirik ikusten. Beraz ikusiko dugu... E, berantagu, eh, ean eh, ondoko filmekin lohtzen aldugunez eh, den denak mobilizatzea, baina bederen astapen eh, gisa kontengira beste berteguziak hor eh, baititugu, eta hor ditugu beraz, erraiten zinuen bezala, gau aldiak, aldi guziz, zinema eh, bakotxean izanenda, eh, zuzendariak izanendira edo, edo aktoriak filmaren presentatzeko eta espicatzeko nola proiektua nola era mana izan den eta bukaerakus bukaeran sola saldi bat egiteko publikoarekin eta galdera iiza den din galderai erantzuteko. Kati fosoli. eskargazko. Mil eskaak zuri.